Come anticipato torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, abbiamo dall'altro capo eh, un operatore di una onlus appunto che gestisce una residenza per persone che hanno l'asilo politico, che sono rifugiati e rifugiate a Trieste appunto, pronto ci senti? Sì, ciao, buongiorno. E appunto, noi poco fa abbiamo letto la notizia, così come si trova, diciamo, sulla stampa, l'abbiamo letta in particolar modo dal sito di Rai News, ma insomma, eh, più o meno gli articoli sono analoghi che raccontano di questo fatto, di questo ragazzo di 21 anni proveniente dall'Afghanistan. Sì. E eh, appunto la stampa racconta che lui andato in questura per rinnovare il permesso di soggiorno eh, avrebbe mh, sottratto la pistola a un piantone e poi con questa pistola si sarebbe sparato questo è più o meno quanto riusciamo a trovare sulla stampa Sì esatto, eh, beh, la, la dinamica degli avvenimenti appunto anche io sto leggendo il suo giornale locale anche qui di Trieste il piccolo Vabbè, è piuttosto chiaro quello che è successo ma al di là quello che i giornali non, non, spesso non, non riportano è il fatto che noi già da inizio gennaio avevamo riportato questo caso di questo Muhammad Ghul questo ragazzo in quanto già da dopo Capodanno il divertimento degli si è qualcosa in testa quando ha sentito i botti di Capodanno e la storia sua è che ha figli in Afghanistan e ha uno zio penebano che fondamentalmente l'ha obbligato a prendere in mano il fucile Da quel giorno in poi, lui ha continuato ad avere costantemente crisi da segnalate. Abbiamo già dovuto chiamare un'ambulanza inizio a gennaio perché aveva detto: Io mi suicido. Poi e abbiamo avuto due o tre aggressioni: vabbè, che sono state fatte da lui verso i miei operatori già a fine febbraio. Lui è stato ogni volta portato via dall'ambulanza, dimesso la mattina dopo. Addirittura ci hanno detto: Non è un caso psichiatrico, è solo depressione e robe del genere è stata data una semplice terapia al bisogno di Delorazepam che è semplicemente un, un blando antidepressivo e anti ansiolitico e nonostante i nostri ripetuti avvertimenti che il ragazzo manifestava idee suicidarie eh, suicidari questi sono stati completamente ignorati è una situazione che era ben chiara a tutti dovuta comunque allo stress di, una, di un sistema di, di, di, per i rifugiati che qui a Trieste sta collassando in quanto eh, siamo pieni, abbiamo 250 persone qui e nonostante ci abbiano detto sì verrà inserito in un percorso terapeutico spostato in un'altra struttura questo non è mai successo neanche dopo queste aggressioni io personalmente ho anche parlato con la psicologa che aveva, che, che aveva parlato con lui tramite un interprete dopo queste aggressioni eh, e le, le, le avevamo anche avvertiti qui solo questione di tempo prima che succeda, che succeda un dramma eh, purtroppo non è l'unico caso che abbiamo di depressioni o comunque problemi psicologici su in quanto questi ragazzi per la legge la, la, la, la, la regolamentazione Dublino dovrebbero avere hanno il diritto di avere la commissione che deciderà sui loro permessi di soggiorno entro 30 giorni c'è gente che qui ottobre è ancora all'attesa, allo stress di non sapere niente del proprio futuro cioè si parla di persone per far capire bene a chi ci ascolta che eh, richiedono l'asilo politico eh, lo status di rifugiati perché vengono appunto da situazioni eh, che ritengono insomma siano quelle previste da, da, dalle convenzioni per, per avere questi, eh, questo tipo di trattamento ma eh, poi appunto è talmente lenta la procedura che rimangono, rimangono confinati nei cara o comunque nei centri da loro previsti residenze che spesso non hanno insomma eh, i requisiti per, per, per stare bene anche molto tempo è questa la situazione sì, sì la situazione è questa eh, la situazione è questa eh, ripeto cioè, anche casi come, come questo che erano già ben stati segnalati sono stati totalmente sottovalutati cioè, in questa tragedia cioè noi quando abbiamo saputo la notizia ieri ovviamente siamo rimasti scioccati tutti ma non siamo rimasti sorpresi Tanto che una cosa che anche i giornali non hanno scritto, la, la sera prima, cioè l'altro ieri sera, il ragazzo è venuto da, da noi operatori dicendo io mi suicido, I'm already dead, io sono già morto, è stata chiamata un'ambulanza, addirittura il di, un operatore del centro di agnosi cura, con cui abbiamo, non io personalmente ma il mio collega, ha parlato personalmente ha detto più o meno le parole oh è di nuovo Muhammad Gurd ma quello lo conosciamo speriamo che si suicidi che sono un rompicoglioni tanto per far capire un certo atteggiamento ecco diciamo Ma, senti questo caso a Trieste ha aperto come dire un po' di, di dibattito su come vengono trattate le persone che arrivano nel nostro paese da altri luoghi eh, su anche appunto la, la mancanza di cura e di attenzione per persone che vivono eh, esperienze molto drammatiche già fuori dal paese che in genere fanno viaggi terribili e, e lunghi anni e che poi arrivano qua e sostanzialmente vengono rinchiusi perché anche se poi nei cara non è come in si può uscire eh, però di fatto non hanno la libertà di costruirsi una vita no, questo è un comunque non è che abbiamo dei cara cioè i ragazzi che abbiamo qui sono tutti in varie strutture tra cui una scuola abbandonata dove dormono 40 di loro il posto dove viveva Muhammad Ghul è un ostello dove loro cucinano anche il loro cibo possono uscire e entrare devono solo dormire lì qui una stazione anche nel, nel suo familiare io credo che Muhammad Ghul se fosse stato in un caro in un CIE, non sarebbe durato una settimana sinceramente Quindi eh, al di là di questo il dibattito ovviamente è partito anche Gian Gianfranco Schiavone che è il presidente dell'ICS per la quale io lavoro, ha rilasciato delle dichiarazioni eh, in merito eh, sul fatto anche la, della disumanità, delle, anche l'umiliazione del, della procedura delle impronte digitali, le lunghe attese, la questione del Dublino che loro non sanno se verranno rimandati in un'altra nazione dove sono state per la prima volta prese le impronte digitali e ovviamente poi invece la destra locale sta, tra Lega e i fascisti vari stanno cavalcando la cosa buttandola sull'allarme sicurezza eh, su chiudere i flussi migratori e quindi abbiamo molto paura fondamentalmente che sfocino in un brutto razzismo quando poi la fine di 250 persone che abbiamo qui a Trieste da tanti mesi non è successo un atto, un problema un atto criminale una violenza né assolutamente niente chiaramente adesso loro la destra cavalcherà questa cosa per spingerà per per chiudere i confini e quindi invece che pensare al fatto che forse con un'accoglienza più degna più umana e procedure diverse un addestramento delle procedure questi ragazzi potrebbero essere molto meglio inseriti ed aiutati mm. Sì, fra l'altro appunto da, da voi si parlerà immagino molto insomma de, de, dei confini ad est del paese eh, mentre nel dibattito nazionale molto spesso questa cosa scompare si parla di Lampedusa eccetera ma sì. non si tiene presente insomma che tantissimi immigrati e immigrati arrivano in aereo oppure arrivano per via terra dalle vostre parti insomma Sì, ma diciamo che comunque questo è il primo anno che abbiamo tanta gente che arriva quest'anno abbiamo praticamente solo pakistani e afghani come ti dicevo 250 persone circa dove l'altro anno ne sono arrivati una ventina 20, 40 so un suo numero preciso qui più che altro noi abbiamo immigrati dall'ex dall Jugoslavia fondamentalmente e i viaggi che hanno fatto loro ho sentito tante di quelle storie parlando di viaggi di anche di un anno due anni attraverso Grecia, attraverso Turchia e fino a poi a approdare qui a Trieste e rimanere bloccati qui come, come anche dicevi tu senza la possibilità di costruire una vita con tempi lunghissimi e quindi che portano a situazioni di, di enorme pressione calcolando che poi loro, come appunto anche Muhammad Ghul avevano, aveva, aveva dei bambini, lui tante volte veniva in ufficio piangeva, ci mostrava le foto sul telefono dei suoi bambini lui aveva la paranoia, cioè a parte la, la situazione di stress di qui c'è anche la paranoia, aveva tantissimo paura che i talebani uccidessero la sua famiglia, poi quando aveva le sue crisi eh, aveva paura che venissero i talebani qui a prenderlo tutte cose che noi comunque abbiamo segnalato perché ci abbiamo segnalato il servizio sanitario il centro di diagnosi e cura era perfettamente al corrente del suo caso e della gravità del suo caso anche perché come ti dicevo prima eh, già a fine febbraio eh, c'è stata proprio un'intensificazione delle sue crisi tanto da portare a, a, a atti di violenza fondamentalmente dove appunto l'hanno ottenuto una notte nonostante le nostre insistenze Perché lo tenessero in osservazione con un interprete per un po' di più, dopo la seconda aggressione che è avvenuta con un tentativo di aggressione con delle forbici, la mattina dopo questi l'hanno dimesso, gli hanno dato appunto questo dello e pane e basta, e l'abbiamo intensificato i turni per poterlo controllare, però senza un percorso individuale, con in cui una struttura dove vivono altre 65 persone, come questo ostello che ti dicevo. Lui è rimasto comunque solo con se stesso e inoltre anche gli altri, tanti altri ragazzi hanno cominciato a avere paura dei suoi comportamenti e questo non ha fatto altro che aumentare la pressione su di lui. Quindi questo caso qui cioè, non, non lo vedo neanche come un suicidio, lo vedo proprio come un omicidio da parte un, delle istituzioni, da parte del disinteresse, da parte di un sistema per i richiedenti asilo che fa schifo e Questa è la cosa fondamentale, la cosa che fa ancora più schifo, come adesso già vedo i politici tra cui l'onorevole Federica. Leggo qui sul giornale, che comincia subito a sbandierare, a tirare fuori il caso Cabobo: poteva succedere una strage, è già anche del razzismo che ho già sentito in strada. Alcuni dialoghi, ovviamente, qua a Trieste tutti commentando questa cosa. Eh, eh, dei dialoghi veramente brutti parlando di questi qua sì, vengono, vengono dall'Asia vengono da paesi di guerra sono delle bestie come ovviamente il codazzo di affermazioni imbecilli che si possono sentire dopo casi del genere di gente che non ha nessun tipo di conoscenza dell'argomento eh, dell'argomento di cosa veramente si parla Senti, noi ti ringraziamo molto per averci insomma, reso possibile capire meglio questa storia e se non vuoi aggiungere altro ti salutiamo e cercheremo insomma, di seguire questo come, insomma, questa storia come tante tante altre veramente che si aprono se si, quando si vanno a vedere appunto, le vite di persone che arrivano da altri paesi e che si cerca insomma, di rendergli la vita il più insopportabile possibile. Certo. Va bene, vi ringrazio a voi per lo spazio che ci avete dato. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao.